«Стривай! Зараз я договорю, тоді підеш». Кремнієвий мав за правило не попускати жінкам. Ми дещо забули. Я ні за що не повірю, що хтось із колишніх підсудних побував ваших близьких заради помсти. Чому ж тоді в мене всі живі-здорові? «Бо ти нікого не любиш кременю!» – гризнулась Мареєва. «Ти холодний, як камінь. Не дарма кремінь. Може, цей хтось вирішив, що ти вже достатньо покараний?» Скривившись, наче від зубного болю, Володя мало не прохопився, хто багато років царював у його серці – але вчасно опанував себе і натомість мовив. «Це твої домисли, Марино. А я про щось інше. Хто б там не замовив твого чоловіка, а той жовтяк чи інакше тебе ошукав. Зі свого боку можу допомогти його покарати, принаймні за це». Знітившись, вона відкинула куртку, із каяттям усміхнулась, «Ти правий. Костика треба покарати. Але як? Ну, для цих горе-підприємців щось завжди знайдеться. Можна розорити його вщент, низкувати податково та ще дві-три інстанції. Але тут доведеться декому заплатити задарма. Нам не допомагатимуть». «Та питання грошей ми якось вирішимо», – галантно втрутився Микола. «Ну, чого ми чекаємо? Давайте сідати. Якщо я зараз не поснідую, то загризу когось, не дочекавшись м'яса». Чоловіки дружньо присунули стільці і заклопотали над пляшками. Проте Марина запитливо озирнулась на Уляну. «А Павлика почекати не треба? Може, його вже вовки загризли? Тут у Кремні їх досхочу!» – Микола зриготав, очікуючи від Володі схвалення. «Чи є сенс чекати?» Кремнієвий подумки виявилося. Якщо за шкільних часів приятель був дотепним, то тепер йому пасувало амплуа дурника». Останніми роками Миколина дурість усе частіше ставила Кремнієвого в незручне становище, а його задирикуватись надто дратувала, щоб це терпіти далі. Гадаю, слід зачекати, сухо відрубав він, горілки, як не сили терпіти, випий, але за стіл сядемо всі разом. Дівчата, відчувши його роздратованість, двозначно перезернулись, і Уляна, яка досі мовчала, спробувала розрядити атмосферу. Не пам'ятаючи, казала, карлиця торік покинула школу, остаточно зайнялась бізнесом. В неї тепер кафе, край траси на Одесу. Сама того не бажаючи, вона торкнулася іншої, болючої, майже забутої теми. І Марина миттєво її підхопила. Труба. Та про Карлицю всі давно чули. Про це все місто гуде. Перша тема для розмов. Мені мама в кожному листі все докладно оповідає. Вона притримала за рукав Миколу, який потягнувся за чаркою. До речі, про болото. «З якого ми родом? Післязавтра я їду відвозити маму з Марисою. Заодно довідаюсь, як живуть наші підсудні. Заціню, хто з них міг забажати помсти». «Ага», – не забарився Володя. «Раджу спершу з'ясувати, як хтось взагалі міг дізнатись про наші штучки» а потім вже шукати месників. Він запнувся, коли побачив, як зреагували на ці слова Уляна. сполотнів полотнів і несвідомо притиснув руки до грудей. Раніше вона добре себе контролювала, і навчання на психологічному, певно, додало цього вміння. Отже, тільки щось важливе могло наразі викликати таку реакцію. Тим часом Марина, кумедно насупивши брови, напружено міркувала, вигадуючи можливі версії того, як діяльність їхнього гуртка випливла на поверхню, а Микола стривожено відставив склянку з горілкою, наполоханий однією думкою про те, що хтось, може бути в курсі його художественностей. Хоча, якщо зважити, те, що знають двоє, знає і свиня, а нас же було аз шестеро, після паузи Володя афектно обвів компанію поглядом, особливо спостерігаючи за тим, як забігали улянені очі. Цілком, можливо, хто-небудь пробовкався. Вистачило б і одного разу, бо далі за тиждень все місто знало б. Після хвилинної необачності Уляна начепила безбарвно райдужну маску, і у його не залишилось сумнівів, що вона знає Хто і як довідався про їхні самосуди. Серце зрадливо тьохнуло. Якщо існувала ще одна людина, яка знала про скоєне ним із Миколою, це становило нову загрозу. Він досить багато встиг досягти. Досить довго до цього йшов, щоб ураз все стратити. І відсидівши термін «завбивство», про кар'єру економічного аналітика можна було забути. Та ні. Ні. Переконуючи сам себе про бурмотів Микола. Хіба в когось бракує клепки? І дівчата, і ми з тобою, і Богдан всі мовчать і мовчатимуть. Хто б це був таким дурним, щоб Розтеревенети. Двері з вулиці тихо рипнули, так, ніби той, хто зайшов, не хотів заздалегідь попереджати про свій прихід. Усі замовкли, радіючи можливості припинити розмову, і до кімнати увійшов Пашко. Його куртка в кількох місцях була продерта до підкладки, волосся скойовджене. Обличчя добряче подряпане, та, судячи зі скаженого блиску очей, він устиг зауважити, що і в мангалі, і у печі давно палав вогонь, отже в його дровах не було потреби. А, Павлусику, ми вже зачекались, оговтавшись першим, зашумів Микола. Прикинь! «Мені тут без тебе не наливають, заявили, чекатимуть тебе, хоч би ти і до завтра». Він указав на останній вільний стілець і вхопився за пляшку.